Надцята година десять хвилин, радіо родина радіо для всієї родини.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 а також програма «Старшокласник», в якій учні київських шкіл спробують з'ясувати, як знайти себе та обрати професію своєї мрії. А ще розкажуть про безмежний простір. Тож приєднуйтесь. Аня, а ти колись придумувала собі псевдоніми і користувалася ними в соцмережах? Колись давно захоплювалась цим, а зараз якось навіть не цікаво. А я дуже любила колись мало не щодня змінювати псевдоніми. Друзі про це знали, а ось іншим доводилося шукати мене довго в соцмережах. А яким ніком ти зараз користуєшся? Оксамитка. Це тому, що дуже люблю квіти. Знаєш, оксамитками в народі називають чорнобривці. Друзям дуже подобається цей нік, і вони у реальному житті мене так називають. А ось які псевдоніми придумували собі українські письменники, ви дізнаєтесь у програмі «Загадки мови» Лесі Мовчун. Вітаю вас, друзі! Сьогодні вас чекає зустріч зі словом і з піснею. Отже, чому люди ховаються за псевдонімами і як їх обирають? Слово «розпещений» – і його паранімічний відповідник, як правильно вживати співзвучні лексеми. Сучасний музикант-бандурист і поет Степан Щербак розповість, як українське слово надихає на створення пісні. Про все це слухайте в загадках мови. А ще ви маєте нагоду взяти участь у конкурсі, тож приготуйте папір і ручку. Сучасна людина має ім'я, прізвище, у деяких народів ще й ім'я по-батькові. Діячі культури деколи беруть собі псевдоніми, вигадані імена, які маскують перед сучасниками особу письменника, художника, артиста чи громадського діяча. Митці користуються псевдонімами з різних причин. Починаючи з 16 століття, вони мусили приховувати справжні імена, остерігаючись переслідувань з боку влади або політичних ворогів. До псевдонімів люди вдаються також через особисту скромність або через немилозвучність свого прізвища. Псевдонім має багато переваг. Він може показати суспільству риси характеру. Так Михайло Косач, брат Лесі Українки, підписувався іменем Михайло Обачний. Псевдонім може натякнути на зовнішність. От письменник Володимир Саміленко мав псевдонім «Сивенький». Псевдонім допомагає висловити громадянську позицію. Борис Грінченко підписувався як вартовий. Указати на місце народження. Григорій Федорович Квітка, родом із села Основа, ставив під оповіданнями та повістями підпис Грицько-Основ'яненко. І нарешті псевдонім показує належність до певного народу. Поет Павло Грабовський мав псевдонім «українець». Для ще більшої таємничості жінки беруть чоловічі імена, а чоловіки – жіночі. Так письменниця Олександра Косач-Судовщикова була відома сучасникам як Грицько Григоренко. Кожен школяр в Україні знає Марка Вовчка, Марію Олександрівну Вілінську. Письменник і педагог Олександр Кониський підписував твори жіночим іменем Маруся. Осип Маковей представлявся читачам бабусею Катериною, Олександр Олесь – ганною красолькою. Панас Мирний інтригував сучасників туманним псевдонімом невідомець жіночого роду. Свою особу автор друкованого твору може ховати за однією чи кількома літерами, якими починається його ім'я та прізвище, або ж узятиме навмання. Такий псевдонім називається криптонімом. Цікавий спосіб творення псевдонімів написання справжнього імені або прізвища навпаки, тобто ззаду наперед. Український учений 19 століття Матвій Симонов скоротив своє прізвище до Симон, а потім перевернув його, і в пам'яті нащадків залишився як Номис. Ця людина відома нам перш за все як збирач прислів'їв, приказок та загадок. Популярна співачка Ані Лорак зі свого імені Кароліна скомпонувала не тільки нове ім'я, а й прізвище. Таємниць не може бути забагато. Так, очевидно, вважали деякі митці. І за кожної зручної нагоди вигадували для себе новий псевдонім. Відомий учений-сходознавець, письменник і всебічно обдарована людина Агатангел Кримський мав псевдоніми Хванько, Хванько Кримський, Євхимець, Панько Рогач, Мирза Джафар та інші. Володимир Саміленко – Сивенький, Іваненко – Полтавець, Смутний і Сумний. А буває і навпаки. Один псевдонім об'єднує кількох співавторів – на палітурці шкільних читанок, виданих у 90-х роках минулого століття, можна прочитати ім'я Оксана Верес. Та годі шукати цю Оксану в телефонному довідникові. Під псевдонімом Оксана Верес ховаються письменники Галина Кирпа і Дмитро Чередниченко. Більше про втаємничені власні імена людей можна дізнатися зі словників. Так, у 20-х роках минулого століття вийшов у світ словник псевдонімів українських письменників. А в 1969 році літературознавець Олексій Дей уклав і видав словник українських псевдонімів і криптонімів, який подає інформацію про українських діячів 16-го – 20-го століття. Не так давно, у 2007 році, мовознавець Наталя Павликівська опублікувала словник псевдонімів ОУН УПА. Мій сьогоднішній співрозмовник, поет і музикант-бандурист Степан Дмитрович Щербак не ховається за псевдонімом. Навпаки, з радістю дарує нам свою пісню і своє слово. Каратує, жар завдає. Українська пісня гармонійно поєднує в собі слово і мелодію. Секрет цього, очевидно, слід шукати у фонетиці, у звукових особливостях української мови. Філолог Ігор Качуровський, залежно від звучання мов, поділив усі мови світу на три групи. Мови прозорі, середньої прозорості і непрозорі. У прозорих мовах, до яких Качуровський відніс японську мову та низку мов тихоокеанських народів, належать ті, у яких кількість приголосних не перевищує кількості голосних, а іноді навіть кількість голосних більша. До мов середньої серед яких і наша українська мова належать ті, у яких кількість приголосних у будь-якому тексті не набагато більша, ніж кількість голосних. А от до непрозорих мов належать ті, у яких кількість приголосних набагато більша, ніж кількість голосних. А от візьмімо такий чинник співучості, як відкритість складу. Нагадую, що відкритий склад – це той, який закінчується на голосну, а закритий – який закінчується на приголосну. Що ми можемо у зв'язку з цим сказати про пісню, яка щойно прозвучала, Степане Дмитровичу? Якби я подумав про те, що відкриті і закриті склади, то я би проаналізував і я б, мабуть, сказав про це. Але в даному випадку я готовий казати про те, що ці пісні дуже поєднуються гарно і текст, і мелоді. Я. Слова самі по собі дуже співучі, і тому пісня дуже гарно лягає на душу. Я підрахувала, у першій строфі, першому куплеті десь 22 склади. Із них 12 складів відкритих, а чотири, які закінчуються на складовим У. Тобто справді відкриті склади значно переважають. І це, по-моєму, пояснює співучість цієї пісні. Певно, певно, що так. А що відомо з історії створення цієї пісні? Дуже багато пісень, яких автори невідомі, але в даному випадку, Ось ця пісня. Автором її є Михайло Миколаївич Петренко. Це поет Харківської школи романтиків. Але справа вся в тому, що тільки деякі рядки у цій пісні з його поезією перегукуються, інші ж оброблені, так би мовити, опрацьовані народом. Пісня, коли стає народною, обов'язково зазнає якихось змін. Обов'язково. І не тільки у мелодії, а й в тексті також. Крім цієї ж пісні, в нього є дивлюся я на небо пісня. Це його авторство. А музика Людмила Олександрова. Надзвичайно гарна пісня дивлюся я на небо, та й думку гадаю. А от візьмімо улюблену в народі пісню на слова Старицького. Яка історія її створення? Михайло Старицький і Микола Лисенко, вони були двоюрідні брати. І колись вони були десь на вечорницях, і він побачив там дуже вродливу дівчину Степаниду. Вона йому наскільки сподобалась. В нього в голові спливали такі Називалося більш виклик, але зрештою з'ясувалося, що степанида вже засватана і не склалася. Так, у них не склалося до цього. Вийшла гарна дуже пісня. Михайло Старицький написав: Ніч, яка господи, зоряна ясна зробили, щоб господи не було, то ніч яка місячна зоряна ясна. Я зробили вже по-іншому. Трошки пісня має дивовижний вплив на людину, І іноді у людях, які давно вже перейшли до так би мовити, іншої нації перейшли на іншу мову. Пробуджує цю генетичну. Я думаю, що такі випадки є. Скажімо, Михайло Глінка, у нього є і польська кров, і також є українська кров. Мабуть, в нього генетична пам'ять проснулася і два прекрасні романси «Гуде вітер вельми в полі» і «На щебече соловейку» на вірші Віктора Забіли. Слухаєш так, народна пісня. До речі, я хотів сказати і про те, що і зараз творяться часом пісні, які стають народними. Ну, хоч би взяти ту ж пісню Віктора Лісовола. Наливаємо браття Кришталеві чаши. Я пам'ятаю, як Віктор Лісовол відхрещувався від оцеї мелодії, яка зараз є. І в фільмах вона є, і так люди співають, і люблять її. Він казав, в мене не так, мене ось отак трошки. Але вона побула між людей і набрала кращої якості. Відшліфувалась. Відшліфувалась. Ви також створюєте пісні, і деякі з них звучать цілком як народні. Очевидно, немає можливості послухати саме оцю пісню, але хоча б прочитайте вірш. Я й сам її часом слухаю у своєму виконанні і думаю, ну, народна пісня. Такий текст. Та не жур мене, моя мила, бо я й сам журюся. Прийду додому, сяду край стола, журбою зав'юся. Не болять руки, не болить тіло, не болить голова. Десь розбіглися мої коні, де шовкова я трава. Чорні гриви посивіли, не дзвінять підкови, А над ними небесами хмари малинові. Гомонять річки, ще й озеречка, Ще й трави шовкові, що то мені пороблено Щирої любові. Ніч, яка, господи, зоря наясною, Видно, хоч голки збирає. Хана я братю зморина хоч на хвилину, нікуга. Сядемо в окупонці тут під халиною і <му> над <му> панами я пам'ятаю. Глянь моя рибонько, сріблою хвилею стелиться полем туман. Ти не лякайся, що змерзнеш лепітку, не видно ні вітеру, ні хмон. покликає, як шкод. Ти не лакайся, що ніженьки боси, змочиш холодну росу. Я ж тебе вірна я, можу ж а на руках однесу, Ніч, яка, Господи, зоряна ясна, видно, хоч голки збирай. вийде кохана я праці змор. ko Нагадую, друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови» і триває розмова зі Степаном Щербаком, поетом і музикантом-бандуристом. Степане Дмитровичу, а хто із сучасних поетів найбільше надихає вас на створення пісень? Дуже складне питання. Справа вся в тому, що може бути зовсім невідомий автор. А наскільки пісень... Я завжди, як беру в руки якусь збірочку віршів, перш за все дивлюся, наскільки музичний вірш. Звертаю увагу саме на мелодійність. Ліна Костенко дуже мене надихає. Він Гриновський, надзвичайно гарні вірші поетичні, такі пісенні. Я буду перераховувати, буде дуже багато. А який діапазон вашої творчості? Ви створюєте і пісні, і пишете лірику, і, я знаю, пишете вірші для дітей. Так, у мене є вірші для дітей, і вони, звичайно, в різний період написані. Скажімо, оцей вірш «Лелека землемір» ходить лелека по волі, міряє землю, як долю. Жабкам наділить струмочок, жовтий клиновий листочок, Будуть на човнику тому з мандрів вертатись додому. Зайцю малому ділянку, хай там працює щоранку, В зайця в до свята буде капусти багато. І мишкам земельки дещицю, хай собі сіють пшеницю, Буде у мишок в засіку зерен солодких без ліку. Ну, але леці, крім неба, більше нічого не треба. Дякую, Степане Дмитровичу, за Ваше слово і за Вашу пісню. Вислухайте передачу «Загадки мови». І зараз ми поговоримо про доречне вживання паронімів «Розпещений» і «Розбещений». Хоча словник синонімів української мови подає дієслова «розпещувати» і «розбещувати» як синоніми, проте і там при слові «розбещувати» стоїть ремарка-позначка «підсилювальне слово». Ці слова мають різні корені і різне походження. «Розбестити» – похідне утворення від «бестія», латинською «бестія» – «тварина». «Розпестити» – від «пестити». Припускають, що це слово споріднене з праслов'янським «пітаті» – «годувати», «харчувати». Отже, різниця очевидна. Розбещений – перш за все морально зіпсований, з поганими аморальними звичками. Вічно п'яний, брутальний і розбещений, він, Савенко, наганяв страх на людей. Михайло Чабанівський. Не одна дівчина зітхала по ньому – але Грицько не зловживав цим. Розбещені дівчата його не цікавили, а скромні, хороші дівчата хоч і вабили, але як серйозних намірів у нього не було, то поводився з ними просто по-товариському – Андрій Головко. Слово «розбещений» має і друге значення – недисциплінований, неслухняний, вередливий, зіпсований надмірною увагою. Як от у прикладі створу Михайла Чабанівського – його інтереси в місті, велика розбещена сім'я, три дочки, які щороку їздять за кордон, розтринькують гроші. Розпещений це розніжений, якого зіпсували надмірною увагою, пестощами, ніжністю. Панна Наталя трохи